és húsbaklövései, erőlködött húzavon a szerelmek. Az elmúlásba ezt viszem magammal, ha a pattanás rohadt vér meggyülem lett, kifakadok majd. Sárga gyűlölet, a jelenlétem felisztált, mint a vatta, tények. És kerülök én is a kosárba. Azt hittem, hogy már igen, elszálltam és talán valami más világ Itt láttam, de nem láttam semmit, kibasztott a bonyolult az élet Nem tudom, hogy miben remélhetsz és miben bízhatsz Amire már rásütötted a bélyeket Vagy igen, ez így van, az meg úgy túl, Nem tudod, adat, hogy hol lapulsz Az csak baszd meg, melyik ajtó mögött Egy fénycsóvában a megoldást találod Pedig lehet, hogy nem is az a megoldás Csak egy kiskör, ami magához áll utas vagyok ezen a bolygón Rossz buszra szálltam, míg az életre vártam Kaptam helyet valami nagyon szar Az életnek nevezett szűrzavar Ámaimban van mégis, nagyon messze járok Egy távoli kozmoszban önmagamra várok Fogjó lejtett, az idő meg a tér Nem tudom, hogy innen hogyan menekülhetnék Csak keresem és keresem a kiáratot Egyszer talán még rápokkanok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 Csak keresem is keresem a kéjáratot Egyszer talán még rábukkanok. Csak keresem is keresem a kéjáratot Egyszer talán még rábukkanok. Más megoldás nincsen Magammal. Ha a pattanás rohadt vér meggyülem lett, kifakadok majd. Sárga gyűlölet, jelenlétem felisszák, mint a vatta. Tények.